واشهد ان نبينا محمد صلى الله عليه وعلى اله وصحبه اجمعين يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده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 Ama pas, nëse është e vërtetë fjalimi, libri i Allahut dhe rruga e drejtë është Muhamedi sallallahu alejhi ve sellem, dhe e keqja e gjërave janë ato të reja, dhe çdo gjë e re është një bid'a, dhe çdo bid'a është një humbje. Kështu që dërimet e dëmshme i takojnë vetëm Allahut subhaneh ve teala. Zotit të të gjitha botrave, atë falenderojmë dhe vetëm prej tij ndihmë dhe falë kërkojmë. Kërkojnë falen nga imadhi Allah për të meta tona që i bëjmë gjatë natës dhe gjatë ditës. Kënd e uzanë Allahu askur së mund të hundë, dhe atë të serin e hundë askur së mund të uzanë. Dëshmoj dhe dhe kërëj se vetëm Allahu është një dhe vetëm ajë maritan të adhurohet dhe se Muhamedi sallallahu aleyhi wasallem <coughs> është robi i vetë dërguari i i fundit paqa po mshira bekimet e allahut qofshin betash i profetit të fundit mbi familjen e tij të dashur mbi shokët e tij besnik dhe mbi çdo besimtar dhe besimtare që pason rrugën e tij deri në ditën e ngjeshkimit jema'ite e ndëruar është e ditur se garanca që jep një firm apo një individ të ki njerëzit ka një pozit dhe vlerë shumë të madhe. E si do mos gjatë që të blerjes, gjuha e garantës e zë një vend shumë të madhë. Nëse një malë me një qmim, sado që i malë të jetë ajë, po pas ti thuhe që ka garantës dë mëtë muj, apo një vjetë, apo të rivitë dhe kështu më radhë, Apo gjatë kësaj kohë nësë prishet kam mund ndrohet, kthehet, një, që i të ndrohet, të këthehet, të rrugolohet, automatikit gjithë njëri të nga nje i shkonë mendja që t'jem unë e a i cili e blej atë malë. Nëse prapë themë një firmë dhe i një individ gjatë kohës e ti dhe gjatë shqites dhe bleres e ti, është vërtetuar me bisnikiri të gjithë poplet, Më përmbushet të manete dhe porosive që i ka dhënë më në fillim të kontratës, gjithokush fletë për atë firme dhe për atë individ, se përso është një gjithë që në gjithë e dëshirojëm. Edhepse ndoshta, individi apo firme në fjalë, ka mundësi e shkëput kontratën, apo falementon, apo nuk existon më farë heqë. Mirë po a thu valë që është huna me qenë Garantësa nga vetë pejgamberi sallallahu aleyhi wa sallam I cili nuk fletë nga hamendja Por vetëm nga Allahu gjellëshanehu Wa ma në tiku anil hewa Fletë nga ato të të të tërën zoti e ka mësuar Po je pejgamberi aleyhi sallallahu aleyhi wa sallam Garantës të madhe Garantës i fortë i cili dhe në kohën e gjahiljetit është njofët me emin el emin, besnik, dhe ka thënë që garanta në fund hadithit që e shofim është gjenneti. Garantuz vetë pe i gamberi sëllallahu aleyhi vësillem, dhe ka thënë garanta që është gjenneti. Gjennet për të cilin se cili sotë nga ne e falet, a gjëran, shkon e këry në hajin, Gjënët për të cilin, Allahu gjerële shanëhu, malësin e ti përshkun në Koran, sa toka dhe qitë. Gjënët për të cilin, thot pe i gamberi, ale i selam, syri s'ka pasë mundësia si bukuria qef, as t'i e në dënja, dhe as vesis s'ka pasë mundësit në dëgjëj, dhe as zemëra një liut s'ka pasë mundësit të abondë një fantazm të t'ilë. Andajsonë të kemi një hadith pejgamberit alayhis salam. Ity është transmetuar nga Obada ibn Samit kufat. Foth <coughs> pejgamberi alayhis salam ozmunu li sitten min anfusikum adman lakumul jannah. Foth i garantoni 6 gjëra. Angavetja e juaj ju garanton xhenetin. Të fillon këj adithi për i gamberit a.s. të cilin sheikh Albani e kabo sahih Thëtë mi garantoni gjasht, gjëra ju garantoj gjeneti Dhe fillon të nëmron këj sahabi i ndëruar duke thënë e para Osë duku i dhe hadethtum Qëllësi e parë dhe gjithë këj adith i gjatë Ka të bëj me akhlakur me moralin edukate në musimanit Se e gjithë feja besimtojit është moral, dhe mu për këtë Allahu ka dërgu pejgamber e rejselam të me kasit dhe në qanti, dhe të gjithë njërzimi përgjësit derin në ditën e gjykimit të i plëson normat, vërtytet e moralit. Si që ka thënë pejgamber e rejselam, bo i thuli u tem me karim e lëkhlaq, jam ndërguar nga i madhi Allah të i plësoj normat, vërtytet e moralit. Dhe ashtu si siç ka thën Allahu për pejgamberin e Tij në Kur'an, i famlar të inna ka la ala khuluqin azim, madhvërteti o Muhammed i është shkallë më të lartë moralit. Dhe pejgamberi alay salam çdo herë e lut ke Zotin e vet, dhe ne jemi mësuar dhe ne vetë ta lusim, o Zot, ti që i kemi krijuar në formë të bukur, më bën dhe moralin tim shumë të bukur. Moral dhe etik për të cilën pejgamberi alay salam ka thënë Akar vëmin një jamul kja më gjilisen Më a fërmeje në ditën e gjykimit është aji të li ka pas moral dhe etik të lartë Trit përët po këti hadithi gjëmatin dëruar Duhet të egzistojnë në mbrëndësin e muslimanit Ndësa trit fundit janë qëshifën I shofil të, të tjertë E para përthot për i gamberi a.s. A.s. Os duku i dhe hadethtum Kur dëshëroni për me fol Kur të flisni Flisni drejt Kja të lësie muslimanit Kur dëshëroni me fol Ndo një medjilis Ndo një vend Fletë drejt Ose në dhe gjanë nuk fletë fare Ose fletë aja që ka është E do bishme për të Si që ka thonë pe i gamberi a.s. Kur dikush nga ju Dëshëroni me fol letë folë ata që ka është e dubishme. Në të kontër të letë heshtë, letë në dëgjënë. Etika është e besimtare që e besimtare nuk gënjenë, nuk mashtranë, nuk ofendën, nuk shanë, nuk maukënë. Si që është pytë pejgamberi a.s. A gënjenë mosimani ka thonë pejgamberi shëmë jo. Etika muslimanit është të gjithar dhe vazhdojnë më dretësin Sepse edhin se dretësia dërgonë më bëmirsim Dhe bëmirsia të shpinë në gjenet Qishka ardhë hadith për i gambejit a.s. Qërësia e par Etika e par Morali e par që kërkohët nga kërë hadithi për i gambejit a.s. Për të fitu gjenetin Që lusim zonë dhe bën neve dhe ju i pjestar ti është që duhet të folë drejtë Duhesh me qeni drejtë Es që dë mos në këtë kohën, esodit të ndërua gjëmat, që nuk kemi qarë pa e cekë, për dhere sojmi në prakë të dhimrit, delë zotë i shpis me ble dru, i ble një zetë, këtë vjën shpitalin katë më dhejtë. Bili thanon, ilham dola që i ga ndal katë më dhejtë, që i ga ndalë katë më dhejtë. Këtë apytë, bën në betë gjdo kundë, qëfë në Allah në fuqiplot, qëfë në vladin e ti, joftën kokën e familjarëve të vet, vetëm vetëm të vinë të çellimi shitjes së tij. Nitregim shumë i vogël dhe shumë i thjeshtë me dy burra të mëdhtë këti omet i muslimanëve. Ebubekri dhe Omeri radhiyallahu taala anhu. Dyt xhalifët besën tarve dyt përgjuson me xhenet. Ebubekri, një mosfatim i vogël e ka pasur me Omerin radhiyallahu taala anhu. Dhe ka kërkun nga omeri t'ja bën në halal Së është insan, është njëri Gjithë kush ka bën Po pas gabimit ka pëndim, ka falje Ka kërkun nga omer i bën Khattabi t'ja bën në halal Në atë moment omer i bën Khattabi ka refuzu Shkon e bubekri të pejgamberi sallallahu aleyhi osallem I cili me veti kishtë e gjyben Dhe shkon duke vrapu, thot pejgamberi a.s. Inë në sah i bëna fichej, kjo shok jo në ka di shka më të rgu. Shkon të këpjgamberi a.s. Një të rgonë situatën, thot ojë dërgori Allahut. Lute Allahum, thot ma falë më katin tim, e qunë më katë. Sepse kam hidruja, kom prish pak zemrën, omër i bën khattabit, kam kërkuar nga ajti më bën halal, Nuk ka pas mundësinat për mënë këm arë të te talur zotit në falë dëve. Gjatë asaj kohë kur e bubekri shte për te pejgamberi, o mërë i ben khatabi i bje pishman, shkon të kështypia e bubekit e shef që nuk është aty, e din që ka shku të pejgamberi sallallahu aleyhu sallam. Dhe ku shkon të këpër pejgamberi sallallahu aleyhu sallam, pejgamberi sallallahu aleyhu sallam indrushod qërja fëtyrës. Dhe me njëherë dishirën të ngritët të në kom i dërguri Allahot Ti të regon në vlerat që i ka e bubekri Në atë moment Që neve ne në interesën sëtë Këtë ngritët të në kom Qëvët e, ko e bubekri të oj dërguri Allahot E na adhlim Fëtë unë kan i kanë fajet Edhe pse nuk e ka diqët dhe me fol Peygamberi alai selam Po më smarë diqka me ofëndu Shokun e vetë Vlaun e vetë musliman Rampi i gambeje të lesërëm dhe pranë sahabive thotë, ojë dërguri Allahot, unë i kanë fajet. Unë jëmë ajë cili dëshërëj të kërkaj halalin, jo ajë mu. Pra ka qenë i drejtë dhe më këtë drejtësi besimtarët kanë hecë për para. Qëllësi e dëvëshme, e besimtarëve të dëvëshme është që besimtarët jetë i drejtë. Kjo është qëllësia parë gjëmatin dërua që lusim Zotin dhe neve, dhe na pa isë më këtë cilësi. E dyta më rathot për e gamberi a.s. Kërë ti mërë një amanetet, do të përmbushur ato. Marveshen që e ban, kontraten që e ban, do të përmbush ato me dërgun vendin e të shaktuar. Gjitha marveshen që e ban, qëfë me përnajnë musliman apo jo musliman, qëfë me vëlanë besimtar apo me dhikon tjetër, Doa ta dërgëshë në fond të momentin e duhur Sepse të kondërten Hjene të qësitë të monafikut I cili thot pe i gamber e sëram Qësitësia i monafikut është Kur të i besohet dhe qka të fratëtan E thënë marveshjem Qësot shpesh për në ndodhë mesin e poplit ton E qësitësia i besimtarve dhe vëqëm El Muttekin Që Allah i ka qëtë në Korani Famlar të qka Marveshë të i tërgojnë në vendin e duhur Esë që dë mos Këtu të të ndalën pak të borgji Borgji zërë i sot <coughs> Popullata jon Më një malsit madhe Të poplit tonë është e varfur Dhe dërështi apo nuk dërështi Dëshërën dikuj të jashtëri ndohën kërkon borgj Që në gjyërë të tirë me islamë është të ljushme Dhe përqushme Dhe ka është problem Dhe në që a falë Por problematika është dheri sa so emërë bëgjin është shumë besintarë i mirë është shumë njëri i mirë është shumë njëri i selshën është shumë njëri i butë Kër dje a fati me këthy bëgjin A i cili ka dhëmë dhe vetat I vjenë marë amërë i bëgjin Sotë në ditën e sotit Në fillim ishte i butë, ishte i mirë Ka lënë koha bëgjit, haro atë bëgjit Nuk këthehet mërë Dhe mu për këthët pejgamberi së ranë për bëgjën aji cili mërë bëgjë. Për njetë për mjala, Allahu ja ka la bëgjën e ti. Dhe aji cili mërë bëgjë, që mështë mjala, kur nuk do të la të bëgjë ti? Ha të se ka parë këpë. A në që ato parët mjë omejt, asë për ishpunë. Kur nuk la të e bëgjë, sepse njetë i ti është, musë më la bëgjën. Të rëgën pejgamberi sëllë Allahu a.s Thot ka qenjë përsën nga bëne Israelit I cili kërkante në kohën e ti Një midinarë bërgj Një midinarë kërkante bërgj Dhe ku qëkon në marë bërgjën Ja qesin kush, thoin Kom e ki garantus për ty A ka ti kush e garanton për ty Thot po thot unë e kom Allahum gjellë shana Pas ta e pyshin Kom e ki dëshmitarë Ta të prapë në këmë Allah më gjëllëshanë. Se njeti ti në senë që shmula bëgjë, marvesha më përfëndu dherin të fund, kontrata më përfëndu dherin të fund, pas të a ja dhoj një midinar bëgjë. Por mesi këti i cili ka marë bëgjë dhe aj i cili ka dhën bëgjë ka qeni lëmë, i cili ka nda të dyfshatra. Dhe ma thë lëmë kanë lëndru maninja të asoj kohë Për më shku njënit e tjetëri Kur të vjen në koha më këthy borgji Data të caktune, koha të caktune Parët me veti Këtë shkon të lumi së prova fillan me ardh Nuk e cë kur një anje sepse po frynë erë Parët në dorë po që me la borgjin Ajë përshloni atje po bretë Sepse besim ta nuk e thenë Marveshin që e ka marë, kontratën që e ka bu Qënësi e banorëve dhe vëshë në thamë është Qka bënë, thët, o, zote im, une ku e komarë, thët, ki bërgjë, të komlonë garantu shty. Thët, une ku komarë, ki të bërgjë, të komlonë dëshmitar të të të të të të lo garantu dëshmitar, e i mërë të hollat e shku një letër i futë me një dru. Thët, mi dërgut e personit që li ka marë. Edhe gjënë, du një nojë, Personi i cili pret, pret, pret, nuk vjen asnjë anije, nuk vjen askush. Në fond drunit e cilet i gjun valët e ujit shkon e merr a dru dhe shkon në shtëpi thot mos kthe na thot. Faust fillim se kush Zoti jam mundson dhe pri mi la borxhin se personi se ka një temë me përbojt, Allah e ja ka la borxhin. Ky ka pastë të më la borxhin, Zoti e ja ka la borxhin e tij. Ça dru e merr thot, më shkon në shtëpi timë thot, bile shkoj me ç dru në shtëpi. Kush kanë ndruni në boco, boco, për shëf letrën dhe shëf një mi dinar. Kjo a ditur të i vërtet, në Bukhari i gjindet. Por prap nuk i flenë zemra, ku që të sojët situata, prap pojët në veti mërë të shkënë. Dhe thët, unë e për tja përët, thët jo sa manetin në ka ardhë. Ka përfondu marrëvesh në jonë. Kështu është puna me borgjën, me marveshën, me gjithë kontratë që e nënë më simani, që do mos më atë që li ponanë punë, e ki bo marveshën për nuk prej ores tete, den ora tre, a është shefi në Gjakova, a është shefi në Prishtin, a është në Tirana për në Shkop, shkanë delpi punës, nuk qëndranë rartë punës, ikin nga puna, banë drevina dokumentu që nuk shef shefi, po zotë ty dhe imi dhe i shefit shef. Mu për këtë përgjësit që i ka beshqimtaj dhe të pytit para Allahu dhe lesha në ditë në këtë dalin para ti Cinsia e tërejtë më radh është Rrujtja amanetit Tamë të rritë pa e të jam zbashku mbrëndësit muslimanit Me folë drejtë Marveshin që e banë mi majë dirin fond E tërejtë amë radh duhet të arun amanetin Amanetin më të malë që ki marë në bisu për tonët të ndëruar gjëmatë është Feja Allahu dhe lesha në feja islami Në atë ditë kur Allah i më ledhë gjithë shpirtat dhe i pythë, E lësë të bi rabbi, këmë kalu bële, A nuk jam zoti juaj? Gjithë kemi thonë po. Kërë është amaneti maj mëdhë që kemi marë për Allah u gjëllëshanë hu. Dhe pasta i vinë amanet e tjera. Ka dikush nga musimant një halë, një dërtë, Nuk kalon një në bashkëshortën, Me dhjalin, bashk me, dhjali, me vajzën, me vlaun, me me qasinë, Dhe e mërë dikon tjetët e ja të rëgën në halin Ta dan atë brengë, atë idhrim Atë citoat për gjys Si të rëgën e ti duke i thonë që pëtëllo amanet Ki kujdes Endë po bo akshomi gjithë e marën vesh Atë mua betë që është bo me shtë në dyve Nuk e mërë amanetin Ose i thusët një vlahot musliman Që ka thë mërë mënë e përvojzën e filanit apo motrën e filanit e kanë për një xhamalia po për djalin tim apo kanë për një vëlla musliman po ala kugjosh katrem sugut me botë madhe un e vetë ta dij viçmë reformata e vet namaz xhmos kodën për akşam ha të për ha inshallah martohen inshallah kanë një gjatë të funde bim bim bim o po për ha nuk mbahta amanet e praktikë si munafi qut kafon pejgamberi son është mostrujtja amanetit që lusim Zotin fuq i plot, në abangat e beshimën të artilet, i plotsojnë këto të rritë para që në bërëdësit beshimëtarët musliman, në fërsan imanin ton, e kuli qauli hedha, e stotje më li konfesta këferuhu, inëhu, huëll gafudur rëkhi. الحمد لله وحده والصلاه والسلام على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. كتو تري fundit xhamati nderruat kanë të bëj yoma vetveten por të tjerë të shohin. E katërtamëra thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadithin që transmeton Ubad ibn Samit, "wahfazhu furujakum". Ruani nderin e juaj. Ruani nderin e juj Dhe kja është përgjësijin radhë par Për prindin krye familjarin Pasta i vjen përhojgin, për mësusin Kratar në këmur dhe shtë më radhë Ruja nderin tëndë Allah në Koran thot Ja e juhe lëdhine a mënu Ku e në fusekum u ahlikum nara Oj që i keni besuar Allah u zhëllëshanehu Ruani vetën tuaj dhe familje tuaj nga zjarin gjehnane Mu për këtë gjëmatin dëruar, ko nuk për edukohet fëmija në moshën, fëmënënuar që është. Me edukavë dhe vërtyte islamet që i kam pas të partë ton, ku pi bën i zetë të rëdhjet, mu nuk është djalli babes. A është djalli dubraves, apo është djalli një ku tjetër, ose është djalli rrugve nuk e gjenë, mu. Sepse problematike në keme të prindi, i që nuk e ka edukohet shkollën për i babës të. Roja nderin ton. Atu ku ka një derë ka edhe fe. Ku s'ka nden nuk ka mundësi me pas as as fe. Gjithë ato trëvullimet që bëhen sot në tokë. Pasojë ajo kurse ose ke hop marrja. Dhe më për këtë pejgamberun Muhammed sallallahu alaihi wasallam thafë, nëse nuk i morë bosh kadush. Ku nuk i mora bosh kadush E për e së të mëralë Thotë për i gamberi E lejtë selam U ghaddu e besarekum Ullë një qëqime të uja nga haramët Ullë një qëqime të uja nga haramët Zotë i të retohet besimtarëve Dhe pas taj besimtarëve Në koronë në famlarë duke thënë Kullil mu'menin jëghoddu min e besarihim Thuaj Muhammed besimtarëve Të ullë një qëqime të tyre nga haramët Pas e të thuat besimtarëve Të ullë një qëqime të tyre nga haram Thot për i gambeja rejselam, e laajneni të zinjen, dësy të të bojnë zina, dhe zinaja të rëshëqimi, atë që Allah o kanë daluar. Dhe e gjashta më radhë, dhe e fundit, thot për i gambeja rejselam, më kufu e i diekon, ruani dërtuja. Më zbani zhullu më tokë, më zbani fesat më tokë, endë pa bojë 28 orë që o mëtë, Vlahut shqiptarë mi dispejes, mytë e jo ad, jo imu, jo të tëtërin për shtinë. Jo në jadë, jo në i mu, jo në i vjetë. Nisët e të tëtorë po po, këtë dësët e torë, la po po dëjtë tëtër, tëtërin mytë dëtëtja. Njajtë ma fi këtu, ma fi e të, ma fi këtu, ma fi e të tëtë. Të shenë edukata fetare, që ne kam su pe i gambe sonë dhe deri për në të të gjusht të ne kam pasë, nuk isharë deri të kjo situatë tiri Sëpse në ka të rgua Allah dhe pe i gamberi ti, së është gjahë ku i shtrajt. Së të është bëjeta shumë e lirë. Shumë është bëjeta lirë, muslima. Nuk dina me dalë, atutët me dalë, për dhe e savorit. Sëpse kjo bandë, ajo bandë. Dhe ndonë e me blenjë një është shimë, dhëgjët ka plunit, ka. Në po edhin, të këtim bërë, asë kështë ka mundë që i mi ikë. Mirë po edukata fëtare, cil E fundi të përmledhë gjithat të të përstat më razimati më në ruar Ndale vetën tonë, maje vetën tonë, maje dorën tonë Thotë për i gambejë e sëra muslimani mi është taj musliman Kur musliman të tjerë janë qetë nga dora dhe gjuha muslimanit Nuk e nguç, nuk e fëndan Nuk i mshanë në palidhje Nuk i bënë zullon Zotë të koran pëthët Ola të fësidu fil ardi Bada is le hërë dhe mështë bëni zhullon më token kër zhoti kam dërru situatën. E ka rrugullu, e ka bregatit, për njës me e të qetë. E lushim zhoti në fuqiblot, me ema të ti të bukur, dhe të nësi të ti të larta që ka në ruaj nga haramat, nga makatët. Në banë kata besimtar të të këtë hadith e marë dhe ponoj më të. Në fornëzhej me iman dhe më bëmështit ti që ka të pashumta, Dhania sol pejgamberi tullay salam allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad wa qi bus sala